Dámy a pánové, milí kolegové, dnešním dnem vstupujeme do 28. letní filozofické školy, takže už je to více než čtvrtletá tradice. Začínali jsme v roce 1991 na Sázavě iniciativou mého bratra Karla který tam založil nadaci e, Prokopio světový etos, na níž se e, letní školy konaly až do roku 2011 a potom šest roků se letní filozofická škola konala na, na římskokatolické faře v Dubu na Moravě a nyní tedy začínáme třetí fázi na tomto krásném místě. <kým> Tématem letošní letní filozofické školy je problematika tázání se po smyslu, hledání smyslu. Téma, které asi pro mnoho i našich filozofických kolegů je provokativní. A já si myslím, že to je v pořádku, že je třeba vyvolávat co, co, pardon, co nejintenzivnější diskuze. Já jsem měl připraven takový kratší projev, ale vzdám se ho, protože se všechno poněkud spozdilo, za což se omlouvám a omlouváme. A Myslím, že přistoupím přímo k věcí. Prvním referujícím bude vedoucí katedry filozofie a patrologie cilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci Martin Zeithaml, který se zabývá jak filozofií starší, především tedy antickou, tak současnou filozofií, a to právě chromatikou filozofické etiky, antropologie a tak dál. Jenom bych připomněl jeho stěžení práci, která byla publikována cizojazyčně Evropa a péče o duší, s podtitulem, že jde o vlastně reflexí patočková vztahu k duchovním základům Evropy Myslím si, že toto téma je dnes ještě možná aktuálnější, než v době, kdy ta kniha vyšla a to v mnoha souvislostech i řekl bych, politických a ideových v rámci e, konfrontace se světem islámu, ale i uvažováním o dalším vývoji evropské integrace. Jenom bych připomenul, že e, pan doktor Cajd je tež zdatný překladatel a že k hlubšímu pochopení Platona jistě přispěl i překlad jeho práce Giovanni Realeho o pokusu o nové uchopení stěženích platonských dialogů na základě o něch nepsaných náuk. Takže prosím, předávám vám slovo. Děkuji panu profesoru Flosovi. Děkuji i producentu Karlu Flos, Flosovi všem organizátorům této akce, na které ke své hanbě musím uh, přiznat, že jsem poprvé, ale věděl jsem o ní už dlouho. Uh, většinou bylo to, přestože bydlím nedaleko, tedy uh, vlastně dobu na Moravě, uh, vlastně od dobu na Moravě bydlím tam, tam ta vzdálenost nějakých 20 kilometrů, tady bylo si mě to teda kousek dál, ale pořád byli velice blízko. Byl to především teda ten začátek toho, nebo konec červen, začátek července, který vzhledem jaksi k rodiným plánům mi to většinou vždycky znemožnil se přijít podívat, ale o té akci vím a vím, že dlouhodobě se koná řada mých přátel nebo známých vlastně za svůj zájem o filozofii a i za vlastně potom zájem, který potom vedl i vlastně k jejich profesní, profe, profesnímu rozhodnutí, tak, tak tak vděčí tady uh, těm letním školám. Takže jsem velice rád přijal tu nabídku. Uh, tady uh, něco uh, vám říci, přednést. Uh, zároveň jsem byl zaúkolován, to znamená, musel jsem vlastně napsat něco nového. Často člověk přednáší, uh, vytáhne něco ze šitliku, co už má. Tady se to nedalo, protože uh, téma bylo Otázka smyslu, a já jsem tedy dostal za úkol něco říct o otáze e, smyslu provozování etiky v dnešní době. Takže jsem se s tím nějak pokusil popasovat e, a vidíme, když tak bude aspoň živá diskuze. E, takže já jsem nazval tu přednášku K čemu etika dnes a začínám. Výraz K čemu? V češtině uvozuje otázku po smyslu daného, dané věci, způsobem zpravidla. Otázka, k čemu etika tedy tematizuje otázku smyslu etiky, potažmo, jejího provozování, vyučování a tak dále. Takže k čemu, v podstatě, tak, tu, ta přednáška by se také mohla jmenovat smysl etiky dnes, k čemu etika dnes. Zdá se, že problematika smyslu je v otázce, k čemu tematiz, tematizována především jako otázka po důvodu, v případě motivu, který činí etiku, její provozování, testování, smysluplnou. Otázka smyslu je tedy v této souvislosti uchopena především jako otázka po udání důvodu, raison d'etre, dané věci, to znamená, se ptáme po smyslu etiky, tak já to chápu primárně jako otázku po důvodu, řekněme dostatečném důvodu k tomu, abychom dneska se něčím takovým, jako je etika, zabývali. Tento způsob chápání a užívání slova smysl není pochopitelně jediný, i když je asi můžeme označit za typický. E, není jediný, vzpomeňme například klasické Fregeho rozlišení smyslu a významu, und unbe e, u něj je smysl pojat primárně semanticky, to znamená z hlediska problematiky slovního významu. Frege, jak víme, rezervuje termín smysl, zin. Pro specifickou danost předmětu, zatímco termín Bdeutung, význam pro předmět jako takový. V té jeho terminologii mají tedy výrazy večernice a jitřenka, každý svůj vlastní smysl, ale jen jeden význam. Totež například v případě výrazu čtverec a rovnostranný pravouhli čtyřstě. Um, je zřejmé, že slovo smysl má v běžném užití jak v němčině, nebo v Češtině mnohem bohatší význam než je ten, který mu dává Frege v té své technické terminologii. Dokonce bych řekl, že význam, který Frege dává tomu slovu zin, je spíše neintuitivní, ale to nechme strano. V každém případě to je jaksi jeden z těch možných významů slova smysl. Já bych se ale chtěl spíš vyjít z jiného než z toho freckovského přístupu. Jan Patočka na začátku třetího z esejů, nazvaného Mají dějiny smysl, vymezuje smysl v návaznosti na Heideggera jako to, na základě čeho se něco stává srozumitelný. Vým slovy, smysl má smysl tehdy, jestliže je tu něco, co činí tu věc srozumitelnou. Takže li se například po smyslu jednání, pak se jednak ptáme po motivu, či pohnutce, proč se jednalo určitým způsobem a ne jinak. To znamená, jednání má smysl tehdy, jestli že lze nalézt nějakou pohnutku, motiv, nebo známe tu pohnutku a motiv. Jednak se ptáme na účel, který jednající sledoval. Tatočka následně poukazuje na to, že smysl jednání nelze omezit na otázku účelnosti. Existují přece jednání, která jsou účelná, ale přesto smysluplná ve smyslu srozumitelnosti. Například patologické chování, hysterika je účelné, ale je srozumitelné v tomto smyslu smysluplné. Je tedy srozumitelné jako projev dané nemoc. Otázku vzali smysluplnost, jednání, zůst na jeho účelnost. Ta točka se polemizuje a myslím, že má pravdu. můžeme ale nechat Nicméně Pro účely úvah, které já tu budu dělat, to znamená, pro účely úvah o smyslu provozování etiky budou pojem smyslu orientovat na pojem účelnosti. Provozování etiky je tedy smysluplné tehdy, je-li účelné. Přesněji je smysluplné tehdy, sleduje-li účel, který lze racionálně nahlédnout jako takový, který stojí za to, aby byl sledován. Takový účel se potom stává legitimním, po případě přesvědčivým důvodem v případě pohnutkou či motivem, proč etiku provozovat. Takže tady to bude zatím úvahy, tady se snaží nějak specifikovat, co vlastně ta otázka po smyslu etiky v tom kontextu techních úvah znamená. Je to otázka po nějakém dostatečném důvodu um, pro, to, pro tento typ. A teď už další specifikace, zatím jsem mluvil o smyslu jednání, ale etika vlastně není jednání, etika je spíše činnost, takže e, ptáme se po smyslu e, činnosti. Jaký rozdíl mezi činností a jednání pro účely těchto úvah? Tady můžeme říct, že jednání je aktivita, která směřuje k uskutečnění určitého stavu světa, e, osvobození prince Reliana třeba, nebo zničení moci a tak dále. Činnost není nutně takto transitivního typu. I když často organicky účí e, určitá jednání ve vlastním smyslu slova. To znamená otázku, k čemu etika dnes, chápu jako otázku po důvodu, respektive důvodech, které činí pochopitelným, proč je dobré, vhodné, potřebné provozovat činnost, které se říká etika. Ktám se přitom, proč je třeba tuto činnost pěstovat dnes, v tom úvodu je k, čem, k čemu etika dnes. Tím naznačuji, že otázku nekladu v abstraktní bezčasovosti, dnes pochopitelně není míněno doslova na svátek sv. Petra a Pavla 29. července 2018. Je to mysleno symbolicky a trochu nadneseně můžeme říct, dnes tady znamená současnou situaci lidstva. Lidstvem zde přitom nemyslím všechny lidi, po případě národy, ale ty národy a civilizační okruhy, které se staly součástí, řekněme, dnešního globalizovaného světa a to především v tom ohledu, že tady přijali nebo se snaží přijímat moderní vědotechniku a základní principy moderního kapitalistického hospodářství. Řečeno patečkovými slovy, týká se to té nadcivilizace a těch národů, které nějakým způsobem jsou její nenositeli. Toto kritérium nestanoví, proto, že bych chtěl někoho vylučovat z dějin, to mě nenapadá v nejmenším, jako například Husserl, má takovou ne nepěknou poznámku o sikánech, kteří se to touhlají Evropou a nemají žádný podíl na teologické idei Evropy, tak to vůbec nemyslím, nechci nikoho zděň vlučovat. vylučovat. E říkám to pouze proto, že si nevím rady s odpovědí na otázku po smyslu plnosti provozování etiky vzhledem e k národům lidem civilizačním okruh, které nejsou součástí e racionální civilizaci. V této přednášce se tedy ptám, jaký racionální důvod hovoří proto, aby se někdo v dnešním globalizovaném světě nebo v tomto civilizatčním okruhu zabýval etikou. A v následujícím teda se pokusím uh, formulovat tři důvody, proč. Uh, uh, nejsou to jistě důvody jediné, a možná, že řada z vás je, nebud, je neskladá ani těmi důvody nejzávažnějšími, ale jsou to tři důvody, které z mého hlediska jsou za Zaprvé. Tady bych se opět opřel trochu o Patočku. Patočka v článku z roku 1970, který se jmenuje Duchovní základy života v naší době, hovoří o moderní technice jako uvozovkách v neorganickém těle planetárního člověka. Já se tady dovolím krátkou citaci, Patočka uvádí. Cítat. Tělo této epochy leží před námi připraveno. Obrovský polit, jehož my všichni jsme, který nás všechny určuje mnohem více než může kterého ze svých suborganismů být určován, i když nemá sám existenci pro sebe pro sebe. Je připraveno k akci. Kam se tato akce obrátí, jaký smysluplný obsah bude určovat její pohyb? To otázka. to uh. To znamená, Patočka tady vlastně uvažuje o té moderní civilizaci jako o jakémsi metaforou jakémsi neorganickém těle. A otázka je, jaká bude ta činnost, co toto tělo vlastně bude dělat. Nebezpečí techniky, jak naznačuje sama tato metafora, se skrývá v pouhé prostředečnosti technické racionality. To znamená v tom, že se omezuje na pouhou racionalitu prostředků a nikoli cílů. Zase krátký citát z Patočky. Technický rozum dává nebývalé prostředky k životu i k zničení a protože je sám instance ve prostředičná nelze na něm požadovat řešení. Konec Patočka tedy v tomto článku naznačuje že takto pojaté nebezpečí technické racionality míří dvěma směry. Jedním je vnitřní ohrožení člověka touto na prostředky existence omezenou racionalitou a druhým je vnější fyzické ohrožení člověka a celé planety válečným využitím, respektive zneužitím výsledků vědecko-technické racionality. Vnější ohrožení, říká ta je důsledkem ohrožení vnitřního, tak jako je fyzické ohrožení těla důsledkem předchozího ohrožení duše. Patočka se proto v tomto článku pokouší načetnout novou podobu duchovnosti, jak to nazývá, otevřenou duši, která by byla s v dnešním světě ovládaném technickou racionalitou, doplnit tu technickou racionalitu prostředků o odpovídající racionalitu cílu. To je ten jeho pojem. Racionalitu cílu a která by tak přispěla jaksi k odvrácení obou výše uvedených nebezpečí. Toho vnitřního vyprázdnění člověka i toho jinšího sebezničení. Patočka potom v pozdějších 70. letech motiv racionality cílů. respektu... Uh, hmm. uh proměňuje v motiv péče o ruši. Tak jako předtím hovořil o potřebě obnovy racionality cílů, nyní hovoří o potřebě v vozovkách opakovat péči o ruši a ptá se, je možné v dnešní době opakovat péči o ruši, jakým způsobem. Týž motiv se opět v jiné podobě vrací ve známých patočkových uvách o oběti z z těch pozdních textů, Uh, přitom se lze všimnout, že zatímco koncem 60. let si Patočka ještě pohrává s myšlenkou, že by se racionalita cílů mohla rozšířit tak, aby měla společenský impact, jak se ten říká. To znamená, že by se dalo získat technickou inteligenci, která je vlastně exponentem té technické racionality, že e, e, bylo možné jaksi zduchovnit tu technickou inteligenci tak, aby e, to, tato, vlastně si myslí, že ta budoucí společnost, že tou e, Jaksi rozhodující skupinou nebo společenskou vrstvou bude prá právě, právě ta technická inteligence, tak kdyby se si obrátit tu technickou inteligenci z duchovnitý, získatý pro tu myšlenku, racionality, cílu, tak by vlastně bylo možné nějakým způsobem proměnit tuto společnost. Takže to byla taková naděje ještě koncem těch 60. let, nicméně... V 70. letech klade otázku péče o duši spíše jako motiv utěšní pro malou skupinu otřesených, podobně vyznívá i ta problematika obětí, takže tady určitě byl kýsi vývoj. Ale ta historická věc nás tak nezajímá. Jde o toto. Ať už Patočka mluví o otevřené duši, o péči o duši, o solidaritě otřesených, v podstatě jde o různé pokusy artikulovat v kontextu druhé poloviny 20. století starou sopratoskou otázku po bioteon, jak žít. Na tuto otázku všichni Sokratovi odpovídali, no přece dobře. No dobře, ale říká Sokrates. Ale co je to dobro, kterým, jako, jako, jakým si měřítkem, poměřujeme životy a odlišujeme život dobrý, zdařilý od špatného? To je Sokrates, ale tedy zpátky říkáte dobře, ale co znamená dobro? Uh, to znamená ten požadavek kultivovat racionalitu cílů, o které mluví Patoška, je v podstatě požadavkem zkoumání vlastní povahy dobrá, protože, jak víme, dobro má povahu cíle, říká už Aristoteles hned první, první věta Nikomachové etiky. Tomáš to pak samozřejmě opakuje, jak jistě víte, pása techné, kaj pása metodos, každá, každé umění, každá věda, homeoste praxiste, kaj proajrezis, každá činnost a záměrná volba, agatutinus, efieste, do kai se... Zdá, jak si kvůli se zdá, směřovat, se zdá směřovat k nějakému dobru a Aristoteles teda proto říká, proto je bylo dobře řečeno, že dobro je to, po čem všichni, po všichni usilují, po čem všichni toho, k čemu všichni směřují. Potom Tomáš může říct, že i že vůle je racionální appetitus, takže je to i předmětem můhle a tak dále. K tomu se ještě dostanu k té otázce dobrá, jakož to předměty usilování. E, to znamená, ta patočka vlastně artikuluje tu starou filozofickou otázku, racionalita cílu je vlastně racionalita, která kultivuje otázku dobrá. A, a, tady možná jednu věc přeskočím a Budu tedy rovnou k té formulaci toho prvního důvodu, proč pěstovat. Uh, A nebo možná se k tomu dostanu tak. Uh, tady jedna taková odbočka, ale dostanu k té hlavní myšlence. Na Patočkových úvah, které jsem teď předestřel, se mi zdá především zajímavé, že do, vlastně Patočka domýšlí z etického hlediska huserovou myšlenku, že Evropa je rácio. Uh, patočka žuje tedy následně, je-li Evropa rácio, krize Evropy je především krize racionality. To říká tedy ještě huser. Uh, nicméně, v čem spočívá ta krize racionality? Uhuseda ta odpověď je trošku jiná než ta patočková. Patočková odpověď zní takto: uh, Ta krize racionality spočívá, můžeme říct, v hypertrofii vědecko-technické racionality, na ukor racionality uh, cílů, to znamená na ukor racionality, která udržuje filozofickou jasnost o cíli, o dobru. Uh, abychom si uvědomili, o co, to, o co tady vlastně jde, nebo co se tu tady patočka snaží jaksi uh, říci. Je třeba se uvědomit, jak obrovská energie je dnešní do evropské nebo po evropské civilizaci vynakládána na to, co v podstatě je optimalizace prostředků života. Ano. Automobily, počítače, elektry. Vezměte si ty obrovské týmy odborníků, kteří pracují na tom, aby ten příští model... Ať už je to auto, nebo mobil, aby byl trošku lacinější, aby byl trošku výkonnější, aby byl trošku, a tak dále, a tak dále. Je to obrovská intelektuální energie, která je tu vynakládána. A postavte si proti tomu, kolik intelektuální energie je vynakládáno na otázku, k čemu to všechno. A to je podle patočky základní disproporce této civilizace. Jo, protože ta civilizace je ze své povahy racionální, ale. Její racionalita spočívá v tom, že ta racionalita cílů je v naprostém nepoměru v určité racionalitě prostředků. A to je věc systémová. To, to není, věc, nebo není věc, kterou by mohl, jaký, jakékoliv individuum mohlo svým usilováním změnit. To je prostě fakt. E, co to znamená pro otázku, čemu je týklad nás? No, můj e, závěr z toho je, že e, Vzhledem k tomu, že etika je ze své podstaty právě onou činností, která slouží udržování jasnosti ohledně otázky o dobru, nebo chcete-li je společenskou praxí v McIntyrovi smyslu, která kultivuje otázku po racionalitě cílů, tak vlastně můžeme říci, díváme-li se takto na etiku, tak se vlastně zdá, že... Z hlediska dlouhodobých strategických zájmů této civilizace, já to správně přeženu, není nic důležitějšího než pěstovat etiku. Protože co jine, která jiná intelektuální činnost je činností, která kultivuje tento typ racionality? Dobře, můžeme říct teologii, teologie, ale ne tak úplně v té stejné poloze. V každém případě, ať už je to jenom etika plus něco dalšího, tak uh, jakoby ten jeden z těch prvních první důvod, který uh, bych tu rád uvedl, tady je to samozřejmě návaznosti na tu patočou analýzu. Proč etika dnes, je právě toto. Že etika je uh, kultivace racionality cílu, kultivace přemýšlení o dobru. A pokud nebudeme, kultiv... pokud nebudeme provozovat etiku, tak budeme i nadále žít v civilizaci, kterou charakterizuje tato do očí disproporce mezi nesmírně sofistikovanou racionalitou prostředků na jedné straně a neuvěřitelně naivní a triviální racionalitou cílů na straně druhé. Tak, teď to bylo trošku dramatické, ale já to zase trošku. Jenom ať to tak zůstane. <laughs> tak, druhý důvod, druhý důvod. Uh, je dán napětí mezi dvěma fakty. Na jedné straně vznášejí mravní soudy, tak jako obecně všechny soudy, nárok na objektivní pravdivost. V každém soudu říkám, že něco nějaké něco nějak není, možná nějak je, možná nějak není, a tak dále. To je vždycky subjektu, predikátová syntéza, něco se vypovídá. E, takže podobně je to v případě našich mravních přesvědčení. E, tento nárok na pravdivost nelze ignorovat a není obhajitelné je relativizovat. Na druhé straně, Neexistuje všeobecná shoda, na čem platnost tohoto nároku založit, oči opřít. Tato disproporce mezi nespochybnitelnou realitou pravdivostního nároku mravních soudů a přesvědčení a nedostatku koncenzu na tom, až tento nárok opřít kognitivně, je teoreticky prakticky neúnosná. A je třeba najít nějaké řešení. A to může přinést pouze etika. Já to tady formuluji zatím jako program, teď to trošku vysvětlím osobně. Nejprve k pravdivostnímu nároku mravních soudů. Mravní soudy vznášíme v mezilidských vztazích, v politickém životě. Tyto soudy jsou ze své podstaty, tak jako každý výrok, absolutní. To znamená, kladou nárok na to, že se věci mají tak, jak tvrdíme. To platí i v případě problematických či, problematických či pravděpodobností soudů. Soud, že se nikdo vůči mě zachoval nespravedlivě, není o nic relativnější než tvrzení, že včera ve velkých losinách pršelo. Soud, že jsem se pravděpodobně zachoval zvabělé, Klade stejně absolutní národ na pravdivost jako Pythagorova věta. Tugge Ernstugendhat ve svých přednáškách o etice, správně zdůraznil, že jakkoliv mohu považovat mravní soudy třetí osoby jen za výraz doby či společnosti, ve které žije, po případě jeho povahy, nemohu si tež dost dobře myslet o vlastních mravních soudech. A nemyslím si to ani o soudech člověka, s nímž se... O jeho mravních úsudcích pšů, či s nimiž naopak souzní. Jinými slovy, kdyby mravní soudy nekladly nárok na pravdivost, tak nemá smysl se o ně přijít. Kud jsou pouze výrazem postoje, emoce tak dále, tak beru pouze na vědomí, dobře, ty máš tento postoj, tuto emoci, ale jako není smysl plné. Jakoby o tom diskutovat. Ale my se ptáme o to, jestli nějaké jednání bylo spravedlivé nebo nespravedlivé, jestli bylo zbabělé, jestli bylo nízké, jestli bylo ušlechtilé a tak dále. E, Tugendal o to ovšem výslovně neodlišuje příbuznou tezi, která v jeho výkladu rovněž zaznívá, a sice, že mravní soudy jsou stejné jako všechny ostatní soudy, také univerzální povahy. Náš nárok na to, že neplatí pouze zde či onde pro toho či onoho, ale platí vlastně pro všechny, za všech okolností. Tugenda rovněž správně potrhuje, že morální soudy nejsou empirické povahy. To znamená, nelze je verifikovat, popřípadně falsifikovat na základě pozorovat. Tugenda dále uvádí, že nejsou-li morální soudy v tomto smyslu empirické, může být jejich univerzální platnost důvodně na buď náboženskou autoritou, anebo apriorně. A následně tady obě tyto možnosti vylučuje. To je ta jeho první přednáška. A z toho pak tady vyvozuje dilema, před které nás mravní soudy staví a sám pak přichází s určitým způsobem tedy uh, řešení. Uh, já si myslím, že ten jeho způsob formulace toho dilematu je trefný, ale vychází ze dvou premis, které jsou problematické. Na no to bych tady upozornil. A tím se dostanu nakonec, konec té odpovědí. Za prvé se zdá, že ve svém odmítnutí možnosti založit platnost morálních soudů na náboženské autoritě směšuje dvě různé věci. Jedna je faktické konstatování, že v dnešních takzvaných západních světonázorově pluralitních společnostech není tradicionalistický způsob založení morálky reálně možný, protože předpokládá přijetí určitého náboženského přesvědčení celou společností nebo její velkou částí, což není realistické. Druhá je metaetická teze, že tradicionalistický způsob založení morálky je neplatný. Dugendhardt říká doslova, citát, Tradicionalistické zdůvodnění už nemůže být platné. Citát, konec citátu. Jak spolu obě teze souvisí? Tugena to, na, to naznačuje, když píše, cituji, ani věřící, ale již nemůže, při nejmenším pokud bere vážně jinověrce a nevěřící, zakládat své morální normy v posled na své víře. Te, na své víře Dodržování morálních norm je totiž něco, co vyžaduje ode vše. To můžeme ale jen za předpokladu, že morální normy mohou být pro všechny nahlédnutelné. Toto vysvětlení, které je dnes velmi rozšířené, je ve skutečnosti velmi nejasné. prvé není jasné, proč by vzít vážné jinověrce či nevěřícího mělo znemožňovat, aby byly morální normy založeny tradiciona tradicionalisticky, to znamená na autoritě náboženské tradice. Podívejme se na to blíže. Víra je buď propoziční povahy, nebo není. Uh, věřím, to znám, buď věřím v pravdivost určitých výroků a nepravdivost jiných, a je to součást toho té mé víry, anebo není. Sám Tugendat předpokládá, že víra je propoziční povahy, protože by jinak uh, nemohla v rámci tradic tradicionalistického konceptu zdůvodnění morálky ospravedlňovat právní soudy a normy. Tak, uh, vidíme z toho tedy, že víra je propoziční povahy i s tím souhlasí. Podle propozičního pojetí víry ovšem věřící pokládá za pravdivé určité výroky. Ty výroky pokládá jinověrec za nepravdivé a nevěřící je nepokládá za pravdivé. Aniž by je nutně pokládá za nepravdivé jako jinověrec. To znamená, abychom vůbec rozuměli slovům věřící, jinověrec a nevěřící, tak jak si musíme tuto to respektovat. Pokud bychom to spochybnili, tak výraz brát jinověrce po případě nevěřícího vážně by ztratil každý rozumný smysl. Pak už by se dal mluvit jen o tom brát druhého člověka vážně. Nikoliv však brát i vážně jakožto jinověrce. Po případě brát vážně jakožto nevěřícího. To znamená, brát vážně jinověrce po případě nevěřícího nemůže znamenat, že se mezi věřícím jinověrcem a nevěřícím popře existence rozdílu v názorech na náboženské otázky. Jinak e, nemá smysl někoho nazvat jinověrcem, e, pokud, pokud nepředpokládáme propoziční povahu víru a pokud nepředpokládáme to, že v co já věřím, ten druhý nevěří. A případně mnou a nevěřícím, že já v něco věřím a on to nepovažuje za pravdivé. To, toho, to, je, význam těch, to je význam těch slov. To zná je vůbec otázka. E, e, to samozřejmě by se dalo takto jaksi mluvit, ale pak teda v rámci toho jiného pojetí víry, která není propoziční povahy. V rámci propoziční chápané víry je to tedy takto. Výše uvedený rozdíl mezi věřícím jinověrcem a nevěřícím musí být tedy uznán. Co pak ale pro věřícího znamená brát nevěřícího po případě jinověrce vážně, jestliže to neznamená vzdát se přesvědčení o pravdivosti své víry. Tuto otázku lze snadno zodpovědě. Vzít vážně znamená prostě uznat právo jinověrce na odlišné náboženské přesvědčení, respektive uznat právo nevěřícího nemít žádné náboženské přesvědčení. Uznat, to, uznat toto právo v tom smyslu, že jej věřící uzná jako stejně základní, stejně důležité, jako jeho vlastní právo na jeho náboženské přesvědčení. Povšimněme si nyní, že pochopíme-li výraz vzít vážně jinověrce, po případě nevěřícího tímto způsobem, nijak z toho neplyne, že by měl věřící suspendovat platnost morálky, která je s jeho vírou spojena. Věřící by byl naopak celé nedůsledný, kdyby přijímal danou náboženskou autoritu ve věcech víry a nikoli už ve věcech morálky. Samozřejmě bavíme se tady o těch případech, kdy... Náboženská autorita, kterou ten věřící uznává si nároku, je autoritativně promluvat v obou oblastech. Tam, kde to tak není, tak ten problém nevzniká. Ale tam, kde to tak je, tak by byl jaksi nekonsekventní ne ne ne ten věřící, kdyby uh, uznával tu autoritu v jedné oblasti, nikoli v té druhé. Uh, Logickým důsledkem tohoto postoje věřícího je, že bude považovat za nepravdivé ty výroky, které odporují těmi, jejichž pravdivost uznává. A to jak v oblasti věroučné, tak v oblasti morálky. Je to zřejmě tento důsledek, který vede Tugenda tak závěru, že tradicionalistický způsob ospravedlnění mravních soudů je neplatný. Plyne z něj totiž, že dokud nebude v daném společenství dosažen koncenzus na rovně věroučné, nebude podle všeho ani koncenzus v oblasti morálky. Je třeba uznat, že tento důsledek z tradicionalistického pohledu na založení morálky skutečně vyplývá. A vzhledem k faktické světonázorové pluralitě dnešních západních společností je tedy nutné uzavřít, že má-li být morálka založena tradicionalisticky, s velkou pravděpodobností se alespoň v dohledné době takový pokus musí se s neúspěchem. Nicméně je důležité si uvědomit, že z této faktické neproveditelnosti celospolečenství přijímaného tradicionalistického založení morálky vůbec nevyplývá to, co se z něj Tugenda zdá vyvozovat. A sice, že tento způsob založení morálky je neplatný. To je právě, to jsou ty dvě věci, které jsou u ní smíšené. Z faktické neproveditelnosti koncenzu lze vyvozovat pouze to, že tento způsob založení platnosti mravní soudů je v dané historicko-společenské konstelaci neefektivní, impotentní, není schopen. Vytvořit uh, ten consensus. Uh, zde je ovšem třeba si uvědomit, uh, a tato, uh, tato námitka, jak si to, to, je, to je realita, že? ale tady je třeba si uvědomit, že tu té žvítku, kterou Tugendal vznáší proti tradicionalistům, lze vznést i proti němu a byla vznesena proti němu. Například McIntyre vy přesvědčení, že podařili se zdůvodnit morálku čistě racionálně. Dostane se tomuto zdůvodnění celostolečenského přijetí, to by označil za typický osvědčenský předsudek, který je založen na nerealisticky optimistické víře ve vůči roli rozumu pro zdůvodnění morálku. To znamená, já tady chci v podstatě ukázat, že je třeba tu věc nechat otevřenou v tom smyslu, že, nebo upozornit na to, že z toho faktu, že není možné v dnešní společnosti uh, získat ten konsenzus pro tradicionalisticky založené, uh, tradicionalistické založení platnosti, pravdivosti nároků, hlavních výroků. Z toho nelze vyvozovat, že, že tento uh, nárok je sám o sobě neplatný. Pokud, pokud je neplatný, tak on si plynu z něčeho jiného, ale ne z tohoto, z tohoto faktu. Um. Tady pro vás musím říct jednu věc. Já osobně nejsem zastánce tradicionalistického způsobu založení morálky. To, znamená to, co to říkám, neříkám proto, že bych byl toho zastáncem. Chci poukázat na to, že tento přístup nelze vyloučit tak snadno, jak si Tugendat neslí. Proto i pomyslná diskuze mezi Tugendhatem a řekněme McIntyrem je, domnívám se, otevřenější, než jak to vidí Tugendat. Já tady trošku Tugendata beru samozřejmě jako reprezentanta toho osvícenského. Přístupu A. McIntyre, si je ten něme, neotradicionalistický přístup. Um, podobně je to i s otázkou, jsou jim soudy a priori nebo ne. To je ta druhá cesta, kterou, Mc byl, kterou, kterou, kterou tu Gendard vyručil. Říká, nejsou a priori povahy. Nelze je založit a priori, ty soudy. Tady bych, která je aspoň v krátkosti, poukázal na to, že jestliže a priori spolu fenomenologickou tradicí pojmeme jako zvláštní typ zkušenosti, například se domluví v logických zkoumáních o takzvaném identickém názoru, nebo názoru obecného, lze opřít, pak lze opřít platnost alespoň některých mravních soudů o tento typ zkušenosti, který se ovšem výpustně odlišuje od zkušenosti ve smyslu empirického pozorování a na něm založeného konstatování faktů. Jinak řečeno, Tugendhat neuvažuje ne, ne uh, uh, rozšíření uh, toho pojmu zkušenosti směrem uh, k tomu fenomenologickému uh, pojmu eidetického názoru. A proto samozřejmě může tedy vyloučit empirii, co by, co by zdroj platnosti mravní souhu. Ale otázka právě je, zdali není třeba ten pojem zkušenosti rozšířit tak, jak to uh, vlastně bylo v té v té fenomenologické tradici metodicky v logicko-epistemologických uh, dotázkách u Husserla, potom aplikování u Schellera na materiální hmotovou etiku a tak dále. To znamená, uh, nelze ten aprioristický přístup k zdůvodnění etiky jsme zde stolu toho poukazen na neudržitelnost kantova pokusu o založení etiky na pozadí transcendentálně idealistického pojetí a priori. Protože tu jsou ještě jiná pojetí a priori, která si nejsou diskvalifikována tímto způsobem. Takže si myslím, že i v tomto ohledu je ten tugendatův uh, přístup nebo ten postoj je třeba, uh, je třeba jaksi, uh, být opatrnější, než, než jak to dělá on. Uh, to znamená, opozorujte si na toto. Není li pravda, že je dnes tradicionalistický způsob založení morálky prostě neplatný? A není-li pravda to, že morálku nelze založit a priorně, není zdůvodnění platnosti morálních soudů, které předpokládá ve svých přednáškách Tugenda jediný možný. To znamená, existuje možná i jiný způsob založení. A já tady na to chci pouze upozornit. A to, co vlastně chci říct, a to je ta druhá odpověď, na tu otázku, proč etika dnes, Je, že nechci rozhodovat, který z těchto tří způsobů založení platnosti mravních soudů je nejvěrohodnější. Jestli ten tugendatův nebo ten a prioristický, anebo třeba ten tradicionalistický. Já chci poukázat na to, že to, toto je úkol etiky. Etika musí řešit otázku, na základě čeho jsou, jsou mravní soudy platné. A e, musí se nějak vypořádat s těmi různými přístupy a ukázat, které z nich teda skutečně mají co se do sebe a které, které ne. To znamená, druhá odpověď, proč etika dnes zní takto. Mravní soudy a přesvědčení vznášejí pravdivostní národ. Tento národ nelze ignorovat. Zároveň neexistuje všeobecná shoda na tom, co tento národ zakládá. Vnést do této otázky jasno je úkolem etiky. Je to jeden z jejich nejdůležitějších dnešních úkolů. Vydržíte ještě chvíli? Jo, tak. Může ještě chvilku? Ano, prosím. Jo? Dobře, tak. Poznámka na okraj k mravním emocím. Morální emocí. Působujeme se, se ještě s tím druhým. Je to jakoby trošku ještě prohloubení té, té, této argumentace. Objektivní nárok mravní sféry jde ještě hlouběji, než je rovina predikativního vědomí. To zná otázka mravních soudů a mravního přesvědčení. V této hlubší rovině poukazují tzv. morální emoce. Například i v případě, že se jako relativisté nebo emotivisté domníváme, že všechny morální sody jsou subjektivní a proto se snažíme jim vyhnout, sotva se vyhneme v reálném životě tomu, abychom v určitých situacích nezakoušeli nebo zakoušeli negativní pocity, jako je rozhoštění, pohoršení nebo pocit viny. A nebo zase pozitivní emoce, jako je například pocit zadosti učiněný, nebo určitý druh obdivu, třeba ten druh obdivu, kterým Platon nebo Xenofon obdivovali Sokrata. Pokud se nad těmito pocity zamyslíme, ukáže se, že jsou intencionální povahy, že jsou to afektivně zbarvené postoje ke statkům, po případě stavů světa, které považujeme za objektivně hodnotné nebo nehodnotné. My tedy v češtině nemáme slovo pro opak hodnoty. Jo? V Němčině je ver, ta unver, vali, disvali, valore, disvalores. Ale, ale, ale v češtině nemáme nehodnota, tak říkám hodnota, opak hodnoty. Například se pohoršujeme nad jednáním, které považujeme za nízké, nespravedlivé, vyděračské, a tak dále. Nebo cítíme obdiv k tomu, co považujeme za šlechetné, nebo možná dokonce hrdinské a tak dále. Tyto emoce předpokládají, že to, co je vyvolává, je nám dáno jako o sobě hodnotné, po případě nehodnotné. Sotva lze upřímně obdivovat jednání, o němž předpokládám, že sama o sobě není takové, za jaké je pokládám. Sotva se lze pohoršovat nad nízkostí, o níž jsem přesvědčen, že je pouze mou projekcí do jednání, které sama o sobě není ani šlechetné, ani nízké. Zdá se tedy, že i kdybychom dokázali nevynášet mravní soudy, což zřejmě nedokážeme, a nemít mravných přesvědčení, což je také obtížné, ještě obtížnější by bylo zcela důsledně vymítit z našeho prožívání e, morální emoce. Na tuto skutečnost poukázala řada filozofů. E, tím samozřejmě není řečeno, že morální emoce jsou skutečně přiměřené tomu, co je v té či oné situaci vyvolává. Samozřejmě je možné pohoršovat se nad jednáním, o kterém se později ukáže, že ve skutečnosti nízké nebylo. Nejde o to, jestli jsou naše morální emoce ve všech nebo i ve většině případů fakticky oprávněné. Jde o to, že určitým hodnotným rysům věcí, osob, stavu světa, si určité emoce zdají být přiměřené a jiné nepřiměřené. Po případě některé si zdají být více přiměřené než jiné a jiné více nepřiměřené. Zdá se tedy, že zde panuje určitá identika, e určité identické e vztahy, na které, pokud vím, tak poprvé upozornil Brentánov ve své slavné přednášce o původu mravní zkušenosti. Ten rozlišoval emoce, v níž je přiměřenost jejich intencionálnímu předmětu zakoušené jako evidentní, od emocí, kde tento prožitek zřejmosti evidence chybí. A mluví o aktech takzvané vyšší a nižší lásky. Doporučuji tuto přednášku, brání panu. Hildebrandt, který pokračuje tady v té fenomenologické tradici, analyzuje něco podobného pod pojmem nebo due relationship, že to je jakýsi vztah přiměřenosti té emotivní odpovědi tomu, co ji vyvolává, anebo nepřiměřenosti. A ještě, pozor, nejde o to, že každá emoce může být přiměřená nebo nepřiměřená v tomto smyslu. Vždyť ty emoce umíl lze hovořit o jakési přiměřenosti, nejsou všechny přiměřené ve výše uvedeném smyslu. Když jsem například podrážděný a někdo mi v tramvaji nechytně šlápne na nohu, můžete vyvolat nepřiměřenou emotivní reakci. Že? Její nepřiměřenost, i když mám radní dimenzi, nakolik jsem se zachovalo neslušně, se podstatně liší od nepřiměřenosti, která charakterizuje například škodolivost nebo závist. Jinými slovy, nepřiměřená reakce ve chvíli, kdy mi někdo šlápne na nohu, není nepřiměřená v tom smyslu, ve kterém smyslu je třeba závist nepřiměřená. Jako reakce na to, že někdo se má lepší nebo má něco, co já nemám. A nebo naopak škodolivost je nepřiměřená reakce. A tak dále. Takže, takže nechci říct, že všechny e, morální nebo vůbec, že všechny emoce jsou v tomto smyslu přiměřené. Samozřejmě, že ne. Ale jde o to, že některé zřejmě tuto charakteristiku mají. A zase to neznamená, že ve všech případech, že to nemůže být faktický omyl. Samozřejmě, že to vždycky může být faktický omyl. Že třeba obdivuji někoho, o kom se pak ukáže, že je podvodník a že vůbec není, šle, není šlechetný. Je? Nicméně. E, můj postoj obdivu vůči tomuto člověku byl přiměřený v tom smyslu, že jsem ho považoval za šlechetného a že šlechetnosti odpovídá, je přiměřený tento postoj, kterým je obdiv. Že to, že se pak ukáže, že ten člověk nebyl ve skutečnosti ušlechtělý nebo šlechtělý, to je věc druhá. Uh, takže v současné etickém diskurzu je otázka těchto takzvaných morálních emocí velice živá, například dávná na, uh, kniha Anthony Steinbocka, Moral Emotions, um, tento směr etického zkoumání je dnes aktuální řady důvodů. Já bych jenom poukázal krátce na jeden z nich. A to je to, jestli jste četli After Virtue, ztrátacnosti McIntyre, jako na začátku vlastně přichází s tou tezí, podle mě správnou, že já současného člověka je emotivistické. Inými slovy, současný člověk typicky, by jistě nikoli ve všech případech, chápe hodnotící soudy, včetně těch mravných, jako výraz subjektivních postojů či emocí toho, kdo je vyslovuje. To znamená, když někdo řekne, tato růže je krásná, tak to znamená tolik, co říci, pohled na tuto růže je mi příjemný, nebo mám rád růže a tak dále. Jestliže je možné ukázat, že nepřiměřenost ve smyslu pravdivosti nebo nepravdivosti necharakterizuje pouze mravní usuzování, ale i mravní emoce, tak se vlastně jedná o spochybnění emotivismu na ještě hlubší rovině. Jinými slovy, realita morálních emocí a to, co implikují, je vlastně ještě hlubším způsobem vyvrácení emotivismu, jednak jako filozofické teorie, ale i jako vlastně žité, žitého postoje do e, světu. A i to považuji za jeden z aktuálních úkolů etiky dnes. Takže vlastně to, co jsem teď řekl o těch morálních emocích, jakoby doplňuje ještě ten, to, co jsem řekl k těm morálním soudům. A úplně ten konec už budu stručný, to skutečně jenom tady načetnu, ale já to skutečně vidím velké téma, které je třeba ještě uchopit úplně, jako opravdu. A to je problém základní konceptualizace dobra vůbec. Asi kdo jste trošku znali dějin filozofie, tak znáte to tradiční pojetí dobra. Poprvé, jak myslím, vím, tak v sympóziu, v sympóziu Platonově Diotima, Uh, definuje vlastně lásku ve smyslu erost, tzn. To touhy, jako touho po trvalém vlastnictví dobra. Tam se poprvé objevuje to pojetí dobra jako předmětu touhy. Aristoteles, první věta Nikomachově, etiky, kterou jsem už citoval, dobro je to, oč všichni usilují. Tomáš potom řekne, uh, že to je transcendentální vlastnost, soucná uh, že je to je to ens zna, je to, To jsoucno, nakolik je předmětem apetitu, ať už racionálního, nebo nebo smyslové. To znamená, dobro je pojato jako předmět touhy, později jako předmět vůle, a tedy jako cíl. To znamená, ten základní způsob konceptualizace dobrá je, je, je tento. Dobro má povahu cíle, říká Aristoteles. To Tomáš. Dobro, to znamená, můžeme říct, v tomto pojetí dobro je jako to, je to ve věcech, co odpovídá něčemu v nás. Nějaké potřeby, touze, tendenci, snaze, chtění a tak dále. Mně se zdá, že s Kantem nastupuje nový základní přístup, dobro již nemá povahu cíle, ale povahu zdroje požadavku. U Kanta je tento přístup zastřen ještě pokusem přijmout, pojmout mravní zákon pouze z hlediska jeho formy. To je ten slavný formalismus a první formulace kategorického imperativu v základech metafyziky mravu je formalistická, že Všichni známe jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství. Ale máme e, v základech metafyziky mravu i druhé, druhou formulaci, kde se říká jednej tak, aby používal lidství, jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého, vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek. Zdá se, že v té druhé formulaci Kant vlastně objevuje to, co Scheller později nazve materiální hodnota, důstojnost lidské osoby. Kant e, tematizuje určitým pro něj specifickým způsobem. Je to cvech anzich, cíl o sobě. Ta důstojnost je konstituovaná z autonomií člověka, to na člověk je schopen si sám uložit právní zákon, který je ale pro všechny společný, protože čistý prakticky rozumí pro všechny stejně, že? A, a je schopen ten vlastní, ten zákon dodržovat. V tom vidí Kant jak si, základ této, této důstojnosti. O tom se dá polemizovat, jestli ta, ta důstojnost je založena ještě v něčem jiném, ale důležité je to, že se tu objevuje pojetí dobrá, i když už se teda nemluví, nemluvíme o dobru, ale mluví se o hodnotě spíš, a pak i v té moderní filozofii, které, kdy, kdy dobro znamená primárně zdroj To Toto potom zvlášť materiální etice hodnot u ale třeba zajímavé u Rudolfa otáv, že to není to moc známý text ale obset se etik, O to v podstatě navazuje na kantá. na rozdíl od Schliera se nesnaží vlastně kritizovat všechno, co je špatně v Kantovi, ale spíše výjimou to, co je správně. Ale také vlastně je tu, je tu vlastně pojem materiální hodnoty a ta hodnota je zdrojem požadavků na adekvátní reakci ze strany racionálního subjektu. To znamená, to, co generuje etičnost, chcete je hodnota, která je pojatá jako něco o sobě, dobrého, něco hodnotného, které od nás vyžaduje něco. Jo? Úplně klasický, jednoduchý případ, někdo se topí, proč? a vy můžete toho člověka zachránit, aniž byste vlastní život nějak signifikantním způsobem e, uvedli do nebezpečí. No tak e, proč máte povinnost e, zasáhnout? No ten, tento přístup by byl, proto, že, protože e, ta, tady je ohrožena nějaká zásadní hodnota, hodnota lidského života a e, a vlastně to generuje nějaký, nějaký požadavek na vás. Jo? To znamená, to dobro je tu pojato z perspektivy, jako zdroj závaznosti, také by se dalo říct. Takže když se podíváme na ty dějiny filozofie z této perspektivy, tak tu máme dvě jakási pojetí a není zřejmé, jak je uvést, jako na společného jmenovatele, podle mě, se uvést nedají. Je samozřejmě v rámci... Toho tradičního pojetí možné, a také to tak bylo, um, um, mít pojem osobě hodnotného a nějak ho tam integrovat. Bonum honestum, u Tomáše je tento typ. Ale nicméně ta formální, to formální vymezení dobra zůstává jako ensing quantum appetibile. To znamená, to formální vymezení dobra je dobro jakožto cíl. Uh, a v té filozofii a aspoň u některých představitelů se mi zdá, že toto je opuštěno a ta základní konceptualizace je jiného typu. Takže já vidím jako jeden z aktuálních úkolů i pro sebe hlouběji se zamyslet nad tu otázkou, co je vlastně dobro po té formální stránce. A tímto bych skončil svou přednášku a děkuji vám za velkou většinou Děkuji za tuto multidimenzionální přednášku, ve které bylo nadhozeno několik řešení, jak bychom mohli smysl, vlastně úkol etiky chápat, ne, za otvírán diskuzi. Evžen, prosím. Já bych měl tady k těmto koncepcím dvě zásadní námitky. Jedna, když na to, pořádný pořádný. tom tradičním pojetí spodobá chápat na... Já takhle se mu tady překřičekovat. No, že byla víra chápána jako něco popozečným po obsahem. Což mě přijde k koncepce, která byla Velmi rozšířená ve středověku, ale už třeba od šlaj machových nebo kdybych chtěl číst takovou složku machových, je to čez ze strůby velká většina nás nesouhlasila. Třeba já jako katolik, bych s tímto naprosto nesouhlasil. Takže, pokud nebude vybírat propoziční, tak, ty, tak to opěrovat za je a morálky nedává smysl. A vlastně, tím bych vůbec nevypořádal, pouze jste zmínil, že... Jo, dobře, bys... já odpovím hned na tuhle no. věc, protože já mám krátkou paměť a už bych si vypamatoval ty další body. Takhle, to bylo pro účel debaty. Jo? Já vycházím z toho, že Tugena sám, se kterým vedu ten dialog, vlastně předpokládá to propoziční pojetí, protože okay. bez něj by je to tra... tradicionalistické by, by, by jak se to nedávalo smysl. Takže pro ten účel té mé argumentace stačí to, že ten můj oponent to přijímá, ale pokud samozřejmě někdo řekne, že nepřijímá propoziční pojetí víry, tak těžko s tím nějak polemizovat. Otázka je, jaký typ víry vlastně vy máte. Vy jste teda říkal katolická víra, tak ta je typicky propoziční. Ne samozřejmě v tom smyslu, v té tradici, myslím. Ne v tom smyslu, že by, že by jaksi víra byla pouze, nebo že by víra zboha spočívala v tom, že uznávám platnost nějakých propozit. To samozřejmě je nesmysl, že? Víra je primárně vztah. Ale současně, aspoň tedy pro to katolické protože jinak, jinak není třeba vůčela dogmatiku v teologii, předpokládá se, že ta víra, která je primárně vztahem, má i svou propoziční povahu. To znamená, jakožto... Křes... Vezměte si úplně základní dogma, křesťanci nemusíme jít ani do katolictví. Věříme v to, že Kristus je boží syn. Samozřejmě musíme specifikovat, co myslíme božím synem. Boží synu bylo x minulosti. Tady je úplně specifické pojetí toho, co je boží syn. Nebo věříme jo, současně v lidství a božství Ježíše Krista. To je přece věc, na které se lámala, se oddělovaly ty proudy od toho hlavního, prostě proud, jak krystalizována oka. To znamená, pokud řeknete, že, že třeba katolická víra nemá propoziční charakter, pro vás dobře, já vám, já vám to neberu, ale když se podíváte na historii, na historii a realitu katolictví, tak těžko jako. Uh, tak ta, tak, ta, tak ta historie a ta, a ta faktičnost jakoby, toho, o čem mluvíme, je na straně toho, kdo uznává ten propoziční charakter. To, že Schleiermacher přišel s nepropozičním pojetím Víle je pravda, on to dělá z určitých důvodů, že? protože reaguje na to, vlastně na, tu, na ten páté toho deismu který způsobila kantová kritika čistého rozumu, když se zdálo, že vlastně teologie skončila, protože jestliže je redukujeme na přirozenou teologii a jestliže kantová kritika čistého rozumu je, e, není tam nějaká zásadní chyba, tak ten, ta přirozená teologie vlastně je na vodě, není, není udržitelná jako věda a tudíž vlastně se zdá, že pro náboženství není tu žádný prostor. A Schleiermacher ho chtěl vytvořit tím, že tu víru postaví na, na náboženském citu. Jo, takže samozřejmě historické důvody ty jsou pro Schleiermacher s tím pojetím přišel. Uh, I kdybyste se podívá do protestantství a samozřejmě existuje x různých směrů a denominací, tak je velké množství protestantských teologů, kteří se Schleiermacherem v tomto nesouhlasí. Takže to Schleiermacherovské pojetí je v určitém smyslu extrémní. Jako takhle, podívejte, nemusíme debatovat teď o, o, o, jakoby nad tímto tématem, já jsem použil ten předpoklad toho propoziční povahy víry pouze proto, nebo primárně proto, že s ním můj oponent souhlasí. Pokud s ním nesouhlasí, tak určitě jakoby, z perspektivy toho oponenta ten argument dál už nefunguje. Takže takže o tom, že ta neplatnost toho hraničního založení, Ne, ne, ono je to ještě složitější, protože mě ten propoziční charakter vědy sloužil pouze k tomu, abych definoval, nebo abych, abych dal smysl tomu výrazu věřící, nevěřící a Jinověrec. Jinověrec. Jinověrec. Jo? Samozřejmě, v propozičním pojetí podle mě ty výrazy znamenají to, co jsem řekl. nepropozičním pojetí věry znamenají něco jiného. Jo? Nevím, co přesně znamenají. Co myslíte, že by to znamenalo ve vašem pojetí? Jinověrec. To by tak na dlouho. Bylo by to složitější. Bylo by to asi nedalo by se to samozřejmě, jako takhle. Já zase možná tady i v tomhle ta vaše námitka je správná, že určitě rozdíl mezi. Člověkem, který má určitý typ bíry propoziční a někým, který má jiný typ bíry, určitě nespočívá pouze v tom, že se neshodnou na těch propozicích, které věří. Ten rozdíl je samozřejmě daleko komplexnější. Nedá se redukovat na ten rozdíl v těch... Jo, to znamená, ale toto já jsem ani nechtěl. Můžešlo pouze, pouze o to ukázat, že tento element je tam obsažen v tom rozdílu. Jo, že v tom, co sporu definuje rozdíl mezi věřícím a inověřencem v rámci propozičního pojetí víry, je odlišné, je, je odlišné přesvědčení ohledně pravdivosti některých výroků. A jenom velice stručně je poslední věc. My jsme vzali různé založení mor morálky. Všechny byly byla vlastně takové hodně takové analytické, logické, jako štátní nebo takové více fenomenologické, nebo Metin a mně předeváte jako nejsilnější dnešní důrazné založení, které více vázáno z určité, so, sociálně politické, historické, je tady příliš důraz na racionalitu, logiku, ale žádný, prostě nepravdu, dějní zde nejsou právě No ale McIntyre je právě postaven na tom dějiném pojetí. No ale jsou výraznější, taky nějaké marxistické založení. No tak McIntyre byl marxista, že o Takže tam to zůstává že To je nemarxistické, ne? Je, ale marxistické je v tom smyslu, že však zvlášť teda v té jeho reakci, v té odpovědy, v tom úplně na konci je tam, Doslov k druhému vydání, myslím, že se vyrovnává s těmi námitkami, a on výslovně říká, že vlastně pro něj e, historie je, je jako zásadní pro, pro otázky nejenom morálky. To, to, že historie a morálka spolu naprosto úzce souvisí, je evidentní, ale morální filozofie. Zná pro něj i morální filozofie je něčím, co nelze pěstovat, jak si abstraktně, e, od té historie, takže konkrétně v případě Mckintára tam si nemyslím, že to je tak abstraktně racionalistické jako třeba u Kantá nebo, nebo u některých jiných, ale, ale vy máte teda na mysli ještě nějaké jiné pojetí. Vy tomi soudů u úsudku, aby teďka mý... No, třeba, co třeba, třeba, porotí morálky, třeba, něco, co z gramšího a takhle, takhle, to je to porotí um, morálky, jako jinak je založené. Já teďka nechci příliš uzokovat, část tady se chápu. Jako, jako, takové silně, kulturně, <coughs> no. historické, to je tam určitě morálka rádu naše toho úhody, ale... Dobře, nevím, ale má, já, já vám to já vám tak. Máte ano, nějaké Musím, vás, musím zasáhnout, jo, protože aby veškerý čas, který je na diskuzi, ne, ne, ne, se nespotřeboval jenom vzájemným vaším rozhovorem. <laughs> Takže prosím vás, každý už jenom tři věty a dost, prosím, jo? Uh, tak. Dobře, položte si otázku ale máte nějaké mravní přesvědčení? Mám, ale já jsem A teď si položte otázku, jestli ho máte na základě toho, že jste, pouze na základě toho, že jste vyrostl v určité rodině, v určité společnosti, v určité době. Jinými slovy, jestliže jsem přesněžil, že něco je dobré, nebo spravedlivé, nebo tak dále, je to pouze proto, z těchto důvodů, které uvádíte, nebo si myslíte, že je tam ještě něco navíc? Je to pravděpodobné, že posluchuje důvodů, ale nevím, co to se ne. Tak, dobře, tak děkuji. A teď se, myslím, hlásil Karel, že? Já mám jenom velmi stručně, vy jste v závěru použil slovo současný člověk je takový a takový. Ano. kterého jste tím mysleli, jako celý svět? Ne, nebo, ne, ne, nebo ne, ne. západ? Je to samozřejmě abstrakce, já jsem tím, to jsem parafrázoval tu McIntyrovo myšlenku, to emotiv-self, to emotivního já, což je typický člověk toho západního světa, v tomto smyslu. Ano, já jsem na začátku řekl, že jako schopen přemýšlet mimo tento kontext. A i to, co ten McIntyre, je to v tomto smyslu, samozřejmě. A druhá, velmi stručně... Určitě jsem myslil třeba Habitu bereme v úvahu, nebo jestli berete v úvahu těch svých výkladech. E, Smithe, Wilfred Cornell Smith rozdíl, napsal spis Faith and Belief, mm -hmm. víra a význání, Ano. že to jsou dvě věci různé. Určitě. Jo, ne, ne, tu knihu neznám, ale já jsem... To je velmi důležité, ano. poněvadž musíme vědět, jestli mluvíme o víře, která je daleko širší podle něho, než určité vyznání. Mm -hmm. já jsem rozhodně nechtěl víru, jako někdy se tradičně říká, že víra je na jednu stranu vztah a na druhou stranu to, že přijímám platnost některých prav. Já jsem v žádném případě nechtěl víru redukovat pouze na ten její propoziční aspekt a, a zároveň jsem si vědom to, že řada náboženství ten propoziční aspekt ani nemá. Jo? Takže já jsem vlastně, ta moje argumentace, možná jsem se vyjadřil hodně asi komplexně, ale to byl vlastně argument, který vycházel z toho, že Tugendhat toto předpokládá. Jo? Že, ale samozřejmě Staj, Děkuji. No. Tak, děkuji. Teď se hlásil Petr Rohel, mě bylo hlášeno. Ano, no, já bych se, já bych se vrátil trošku k té dějnosti. Jako je mi jasné ta reflexe prostě, že vede toho dějného zakotvení podmíněnosti nebo společenské je tedy jo, v, tom, v, tom, v tom jednání samozřejmě řekněme něco jako z, ten kategorický imperativ. Dejme tomu, asi mě, asi mě rozumíte. Ne. Okay. Ne? No, že, že takhle jednání je morální jo, a že, že ta vazba ne Není jednoznačná jo, na tu společenskou nemusí být na tu společenskou jo, Ale já se spíš si, myslím si, že v té dějinosti by bylo třeba se podívat trošku hlouběji a spíš na, eh, u některých autorů, jako eh, mě to který, napadlo, eh, mě, když jsme takhle. Mluvili jsme hodně o Fatočkovi a ještě, ještě, ještě položím nějaký dotaz, ale mně to připadá, že to zakotvení teda v téhle té konkrétní společenské situaci, ve které jsme více méně teďka, ano, že i ty otázky morálky, třeba když mluvíme o tom Patočilkově vztahu k technice a těm prostředků a takhle, což tam bylo dost, dost obsáhle zmiňováno, eh, to je důležité. Ale já si myslím, že by bylo užitečné to třeba vás opravdu s tím Markusem. Ano? Já neslyším otázku. Zkuste sformulovat otázky, vy řekl já mohu odpovídat pouze na otázky. Myslím si, jestli by se v té dějnosti, v současnosti jít hlouběji, na základě autorů, jako je, je, je, to, třeba ten patočku v přístup, že podobné problémy, ale možná hlouběji řešené, a že by bylo velmi třeba i srovnat s tím Markusem, podle něj se sátrem tím spíš, že na, na Sarkra patočka teda hmm. e, teda reagoval, ale rozumím, mě, rozumím, mě, mě zajímalo jako i nějak konkrétně. Ano, rozložen, já, vám na to, já vám na to odpovím takhle. Mně nešlo primárně o patočku. Mně šlo o tu disproporci té racionální civilizaci, kterou podle mě on formuloval celkem dobře. A to byl pro mě odrazový mustek formulaci toho prvního důvodu, proč skomad etiku. Vy, kdybyste měl svou přednášku, tak byste ji pojmul jinak. Pochopitelně. Takže rozumíte, já jsem použil toho patočku uh, pro tu konstrukci toho důvodu a uh, samozřejmě, uh, že o, o každé věci se dá poje, jako pojednat Jasne. jiným způsobem. Takže, pokud jste ode mě chtěl slyšet toto, tak ano, dal by se zahrnout nějaký jiný autor. No ale a proč dělali... pojetí té dějenosti? pojetí je mnohem radikálnější. Já jsem o to vůbec ne nezmiňoval, ale já s ním mám osobně problém, ale to by byl další. To byla jiná přednáška. No, já k tomu pátočkovi, já mám pocit, že se nedocenuje, teda ty jeho práce trošku mladší, z toho roku 2018, ale to je, jak říkám, na, na jinou diskusi. Ale mě by zajímalo z, z té hlediska toho dějinosti, jak by se aplikovala etika v tomto konkrétním případě. Asi před čtyřmi dny se objevila zpráva v tisku, že v Alžířsku prostě uprchlíky vy, vyvezou na poušť, Nedají tříčeho pití a prostě běžte do Nigeru. Jo. Spousta jich zahyne a Evropská unie o tom ví a nereaguje, protože no, z řady důvodu jako v té diplomaci. Takže i když jsme mluvili o té problematice potom jako jak tedy Jo, něco, co, co, co do jisté míry jemy kultury nebo skupiny, které jsou mimo tu naší civilizaci. A možná to i s tím současí. Takže Všechno mě by, by zajímalo, jak, jak, jak byste tohle z hlediska etiky jako nějak, případně vašeho pojetí etiky hodnotil. Já na to nemám odpověď jako etik. E, jako etik by to každého člověka, je třeba se s tím zacházet e, tak, aby byla respektována jeho důstojnost. Pokud chcete konkrétně vědět, co bych udělal, tak bych je nevozil 10 km od té hranice k tomu Nigeru, ale odvezl bych je až do toho Nigeru, když už je teda chci vezt do Nigeru. Ale to, proč byli oni vezeni do Nigeru, jak vám na to mám odpovědět? A proč Evropská unie, jaké byly diplomatické důvody Evropské unie, které je vedly k tomu, že to připustila... To je otázka pro nějakého diplomata, eh, Dobře, je, a ne pro mě. No, <laughs> to to mě. Tady jsou tady u té Evropské unie. To je někdy taková přístava, že, že když někdo dělá etiku, že no. chcou, je schopen zodpovědět všechny otázky, to, ale to, to, to bohužel věc, ne, ne, ale Myslím si... Že, že přes to etická praktika Evropské by se Já se mám úplně, jako etik je nepřípustné s někým jednat nedůstojným způsobem. Každý člověk má právo na to, aby se s ním jednalo jako s člověkem. Ale to je banalita. Je to pravda, ale je to banalita, na to nepotřebujete studovat etiku. Ale jako, já vám to řeknu tady, toto je moje etická odpověď. Ta složitá to, otázka by byla, proč vlastně k tomu, proč vlastně se to stalo, proč Evropská nic udělala, ale na tohle složitou otázku já neznám odpověd. Já se chci ještě poslední věc možná, jestli ten tradicionalismus, jak tam byl zmíněn, jestli by se to nemělo uchopit, ale možná je to zase... Věci, prosím tě, ale už skutečně jasně řekni, Stručně otázku. No, no, tradicionalismus, vývoj teologie je jako poměrně rozsáhlý, rychlý, a takhle, jak zaznamenal ten tradicionalismus, jistý na tu etiku, zda to trošku, jako je tak příliš obecné a mimo, mimo takový ten tu, zase ten konkrétní vývoj. Jo, já jsem použil ten termín ve specifickém významu, který mu dává tu Vhat, té diskuzi o zakládání platnosti mravních norem. A on ten termín v tomto kontextu používá tak, že tradicionalistický způsob zdůvodnění mravných norm je ten, že, tu, pr, že ty normy považují za pravdivé na základě toho, že s, e, mám určitá náboženská přesvědčení nebo, nebo mám určité náboženské vyznání. To je tradicionalismus v tomto smyslu. Samozřejmě těch termínů e, jako tradicionalismus znamená něco trošku jiného v kontextu, já nevím, nějakých debat, v teologie a tak dále, takže jako, to, to jsou jiné. Tak prosím, máme zhruba ještě asi tak pět minut, tak kdo se ještě hlásí? Já, já bych se možná zeptal, že vlastně Karel Říha ve své práci Identita a relevance se pokouší nějakým způsobem ukázat to jinak na jedné straně, to, že vlastně už přímo v těch propozicích, o kterých byla teď, tak vlastně je vždycky nějak přítomen prvek jednání. to znamená afirmace. Toho, že tvrdím, že třeba aj identické SBA a tak podobně. Že to, že to tvrzení není pouze racionální nebo aktem toho teoretického rozumu, ale že vlastně v něm vlastně už přímo ten, ten, ten, to jednání takové. To jako takové. Je, asi, chcete uh, tvrdit, že v každém tvrzení je přítomen, je, co? Ne? Jednání jako úkon, um, který směřuje dobro, No ale je tomu, že pravdět, že země jsou tady třeba taky, je tam, jak to, to si myslím, že těžko se tak asi dá. Ten, třeba ha. Aristoteles má pojetí praktického sledobismu, to znamená, že závěr praktického sledobismu je jednání, to je takové specifické pojetí, teoretický slobismus, tam je závěr, že o konkluze je prostě teoretický soud. Ale nevím, jako Karář, já samozřejmě znám, on je můj předchůdce na vedoucí katedry, ale nedokáže si to teď spojit zámo. Jako no on vlastně, m, to je vlastně ze začátku identifikované. Hmm. Já to nevím, on, prochází, hmm. vlastně, on prochází vlastně tu recepci kanta hmm. v rámci hmm. teologie, to znamená A, ano, ano, ano. a snaží, se, snaží se vlastně ukázat na na to, jak, jak, vlastně Kant, jak, jak u Kanta vlastně dochází k rozdělení tedy toho teoretického a praktického rozumu, a, a jak vlastně už v tom, řekněme, prvním zákoně toho teoretického rozumu, tom zákoně identity, je vlastně přítomeno dobro, to znamená, už v pravdě vlastně přímo spočívá v tomto smyslu. Vy jste tady zmínil tady takovou větu, jako, jako tedy, že zemí odjíhá plno slunce, tak... Jestliže, jestliže toto tvrdím, tak to tvrdím v určitém kontextu třeba v tomto to případě šlo o nebo... Uh, to je jedno, tak můžete mít um, takovou větu, to, to je úplně jedno, mě, mě, Takhle, já, já, já nerozumím tomu, do jaké míry se, jestli vám dobře rozumím, tak říkáte, že v každém, v každé propozici, v každém tvrzení, tu je přítomen nějaký aspekt cíle a dobrá to, tomu nerozumím A nevím, jak to umyslel Karel nemáme tu ten text, takže asi těžko... Tak. Dobře, tak. Takže, děkuji vám za diskuzi, přednášejícímu děkuji za inspirující přednášku a nyní si dáváme desetiminutovou pauzu.